رحمت ما سبق سره ما بعد سره دا ابو داود رحمت الله علی قبر دی الله منور وګرځي مخکې ابواب ذکر کړه د صلات د زکات د حج بس د کال اخر نووس وای ن کار و کوی او تلا مور کوئ لعان مو کوئ زیار مو کوئ په بیا روس دی بیا درس ل راځئ په دا دوه چې چوړ شو او که بیا نکان بیا به سر په سر کو کار د ځ ل یا لا مسلمان شوی نه دی ایمان په شو نه دی بیا پا خوخ تو بان ایمان اوخ کار سمیتو لگو کارا ازی که تی کچف فاتی نیشی ازی که تو کالی که ایمان نده با جری در طول رو وقی ایمان پوخ کار با باتن که پا خوخ کتاب نکا اتحریز آلن نکا دو باش کې که نکاح بواجب شي او که اغا حالات نوی نو النکاح من سنن الموقع دا وشوی سنن الموقع بشی نو تحریزو علن نکاح انه القامل انی لام شیم عبدالله بن مسودو من اکی روانو عبدالله بن مسود رضی اللہ و طلعانو سرم ازل قیر اسمانه عثمان نظران میلاو شو فاستخلاه او جدا کړه جړګو کړه فلمار عبد الله له حاجه نو چې هغه پوه شو چې د عبد په نکاح کې حاجت نشته ضرورت نشته قال تعالی القما القما ترشه فجیت زرانم فقال عثمان عثمان دته وی الان روزو وی یو کا یا ابد الرحمان موږستا وعدونکو او ای ابد الرحمانه چاریه تنبی کرن یو یاری بکری سره استا وعدو کو نکاو کو لعل ه یرجع الیک من نفسك ما كنت احد خیر کو لعلو یرجو الیک من نفسکا شاید چی واپس شیطا استاد نفسنا آغ چیطا محفوظ ساتلو محفوظ ساتلو مادا منویا بیزا نو خارج کرے محفوظ ساتلو اغ قوت برا بحال شید اندا دا غف خلقي چاغي قوت شاوت محفوظات له نه بعد نکاو سرغن شي او محفوظ نرساتله نه به نقصان به واقع شي فقال عبد الله لن قلت ذاك لقد سمعت الله يقول من استا منكم الباء فليتزوج ثلاثه سوتا قل لري د تاسو نه د باء نپار د ده چه اغد نکاح وو کی نکاح کی فواد دی فواد دی که یو فائده فانو اعزو لی الباسا دا نظر کتا کئی نو چې نظر بیزای گرزی نو نقصان کئی او نظر کتا کون کې نکاح ده و احسنو لی احسان د فرجم پا دی حاصل ها و من لمی ستی من کم او که طاقت نلده ده ماله دوڑه نشور کوله تنخای نشده بلز خریشانی ده فعله بیساو ما ناغبه نلازم ده پر لپسی روجینی وله ده تجربه ده یو روجا بیا میاش پس بل روجا ده فیدا نگئی فعله بیساو ما ناغبه نلازم پر لپسی روجینی ول فینلو ویجا دا کسرت سوم پیتبار دتتابو لہوی جاؤ دت پارا خسی کول دیگی اگه طاقت مردانگی کمول دیگی اصوابو مشتے مشته که کې قلبیم حاصلی او بدنی کم ضروریم حاصل شو ندادت برفایده شو اصواب مایو روزیم فراد شنو بدلا خلاصو دا کو زنانه وکي داعيه ال نکاح اغسلور کې ديش نکاحو نسال یار باینا ال خاله صالح حمیدا داعيه لنکاح اغسلور کې ديشي دا زنانه مال دار ده نو پدین نیت باندې وکړن مولا غار رحمت الله علی مرفور او ذکر کړ د خزم په مال داري باندې زده مالدار مال فکر فقر برآزی خو یو داعی ده چې دا مال دار ده ولی حسبیا د دې حسبی خذ نو د انا حسب فخ استوالي باندې زب عزت منکه ناصر نه من عزت نور بذل دي دی بیا د هغې نوکرګت بیا نظر مخکې وه زرداری ور پسې بیا نوکر شي الله خلاص شي چې مړ کو سبرې م د هسې نوکرو ولېسب ولې ژماللی دا درخصت ته دیا خ په وجه باې نک کې دی شي او خسلت رابعه والی دینی ها دینداره کو دا کور دینداره کو ریده دا زنانه دینداره دا عالمه دا حافظه دا دینداره دا فضفر بی ذات الدینه فطلب ذات الدینه دا نور سیعو کنوی یو زنانه موسوف پا دی سر اصر وره صفاتو باندې دا نو فبی آده خودین خواه خبره شوا لیکن کن نور صفات نی فضفر بی ذات الدین فطلب زاد دین در اغر زایی که رشته وکا چه اغر رشته در دی دینداره کوروی تریبت یاداک استاد دواره لاسوله جا اللہ خواهر آلود که که دیدی مطالبه دیو نکره نیم تزویج الابقار بي خلاص نحو مل خلاص نحو بمې تاسو خلاص بنانه عام رسول الله سنت تزوج ته کوتم نعم بکرونا مصیب سیبا په کاله افلابي کرن تولای به تولای به و کاه یعنی پهلووب سره به ایستاسوګزاره کې د ب ک نو پهلووب سره ایستاګزاره کې د خو دژاب ی پلار مې مر دی خ د مری پاتې شوي دي نو دی ووجنا صیبه په کار وه نو بی سلا ان رب جنا ما النبي حسنه کرپته انم نباث قال رجل الى الله عليه وسلم فقال ان امراتي لا تمنع يد لا مثن زماته زننه ده کنه من لاس د لمس كون کي شو کو چلاس ولا وردي نمني كون نه لب شو ځان یاتونونه دا ځ ده لا تمنع نولاې نو نو کاله غرري به تلکهه دا ان نه ل کاله خافو ت بهها نفسې زیېمه چې زما زړو ځان سره وونه دي زما ډېر خ دي من نه قال فاستمتع بها بیا به اسلام فائدته نو واخله کدا دغه معنا او څنګه معنا ما وکړو لا تم نو يد لامسين يعني نکي لاس دلاس لگون کی یعنی زانيه دا نو په اسلام زانيه دا بیا فستم بیا اسو بیا نه بیا فاستمتع بهاس مطلب بیا فائدہ وک خبر جوړ نه شوته دی معلوم داشوا چه دا دا مانان دا این نایتی لاتم ناوید و لامی سی نو دا شی وهم دی زما بیبی دا سی دا دیر سخن دا لاتم ناوید و لامی نو وهم دی زما خیال زما دا دی وهم زما دا دی چې دا سوک لاس وی نمانکی نا دا حقیقت د کواهم دی وهم دې رسول اسلامي غریبا طلیقا لری کده د ولری کولینیش زما ور سره ډیر تعلوقات دي زما منو د ور سره نه د مینا امر محاقق او دغه وهم اعلی اسي وهم دې رسول اسلام فاستمتع بها بیا فائده واغله رسد مو شوچونکې خو شی یعنی دا وهم وهم فاسد دې فاستمتع بها فائدتن واغله دې از عمران طلب پنه مونږ په دې کې من کورنی زادانه مسئله یي راتن ما يوزنانه ومنت ذات جمال وحسبنا خائت ډیر دې خاندان خو و این آلا تلیدو بچی نکیگی ماوالی بولنو ورزی دا علام دا چبنی کیگی افاتزو جها نکا غی سروکم قال اللہ دا سمکوه پلشک کو بوجین سروک نکا نکا برا شیوه چو کتو سوری حفظ الزوجا لله ثمطاء ثانيا فنهو ثمطاء ثالثا فقلت تزوج الولود الودا نکاح کا اغ زنان سرچ الودود چ دخاون د خاندان سر من ساتي یوازی زمان پلار خده زمان مور خده زمان رور خده استا پلار خنده استا رور خنده استا فلانه خنده ننا دخاون خاندان سر جمینه تا دی الولود بچی را دی فنی مقاسرون بی کم و زفقر کم پا کسرت دومت باندی چه دیر بچی وی امت در رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام دیر چی رازق اللہ را بلی زد دی نی باور امباو پی قولی از زانی اللہ انکیو اللہ زانی مزنی سر نکا یقیناً قولشی مزنی پو زانی بن روا دا لیکن مزنی زانی سر خائی گی توییب سرہ مزنی نخائی گی خبر پوچھو ایکنہ د زانی نکاح مزنی خپلتا یقینا جائز ده لیکن مزنی زانی سره مناسبت لري تطیير سره مناسبت نه لري کبوتر با کبوتر باز با باز, باز. پوچھو زانی زانی سرګردی دار چ خپل مجلسي انه فيه قول زانی لان کې فی لازمیه فینر سهي نکاح کیدر عندما مرس مرس كان مرسى الغنوى كانوا يحملوا سارة في مكة وكانوا في مكة بغي وكانوا في مكة بغي وكانوا صديقته زمان جالد فقال جيتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلوا يا رسول الله أنت عنقا أنا خسر نكازكم وادوكم فَسَغَتَهَنِّي مَنَغَلِشُو فَنَزَلَتُ وَذَانِيَتُ اللَّهِ عَنْكَوَا إِلَّا زَانِي نَوْمَشْرِقِ فَدَعَلِي فَقَرَا عَلَيَّ وَقَالَ اللَّهَ تَمْكِعَا یعنی زانیا مزنی سرا زانیا زانی سرا خواهیگی زانیا طویب سرا نخواهیگی نی خوشی خالتنام صدرم ابو مار خالتنام دواری سنانسی بین خالتنام تومره یو ته کوم ته او ابیانیکاو کی کو ایتق صدق بنی مہر بشه مقرر که مہر نی نو مہر می سلبره د سفینه کان نبی الاسلام سره ایتق صدق نه د ګرځیدل ایتق صدق نه د ګرځیدل مستقل مار مقرر شویدل د د د سفینه کان نبی الاسلام سره ایتق صدق نه د ګرځیدل صفیہ موہوبه و د نبی اسلام ته په خبر پوه شوې او نور چې تاعتک بسدغنی برکې د صدقنی شین مار مقرن ماره مثل بلای شي د صفيه نکاح د نبی اسلام كانت صفيه موہوبه لنبي صلى الله عليه وسلم اغه موہوبه وههبته نفس ال نبی صلى الله <سؤال> <سؤال> عليه <سؤال> وسلم دا د نبی اسلام خواشه د هبتانه کاه سرړ من نته کاژته و م ک بیا یو عملو وته زه وجه دو عملو خوته زوجې نو وکه نر ې کړو اوړه سواب نهې میلاوي ده پ خوته ز ووج وړه ن الله والله دوواجره ورکه د کاو لواجررانو ن قال ان قال <سؤال> سبون تنط 2000 ڈالر دې باندې channel کې څه معلومات کوي تاسو په نه د ګرځدل <سؤال> بلکې د سفيه هبشهید په نبی له سلام علي سلام باندې عتق صدق نه بلکې سفيه موهوبه د نبی صلى الله عليه وسلم